Місяця того ж таки. За два дні Вишата, відірвавшись од римляних готів, які переслідували його, був у раніше захопленій фортеці Мелені. Та тут на нього чекав нарочити від Гатила, і старий конюший, зруйнувавши стіни городу, пішов далі на полунічний схід у напрямку Скалонома на річці Марні. Великий князь Київський був уже там, і коли по двох днях прибув зі своїм воїнством молодий князь Данко Богданич, а також Годичан і Божіво зі своїми, Гатило наказав іти в тому напрямку, звідки повернувся до піру конюший Вишата Огнянич. Вишаті він тоді не сказав і слова, і той полегшено відітхнув, сподівався на гірше. Городу Скалона Богдан Гатило чіпати не велів. «Потрощимо заборола, а як згодяться й нам?» Вишата довгим поглядом подивився на свого володаря, питати ж нічого не став. За цей час, відколи не бачилися, Гатило мовби всох з лиця й почорнів. Але то було не од вітру та сонця, бо Вишата добре знав Богдана з дитячих літ, коли разом бавилися на дні Хрещатого Яру в гилки й гупаря. Гатило поспішав сполучення мусило переправитися через марно і стати на горах між її двома притоками. Виявляється, князь уже встиг побувати і там, і вибрати зручне місце для зустрічі з ворогом. Коли останні сотні божевоївих полків що тільки виходили з брам городу Скалона, гатило на чолі передових комонних сотень уже стояв на довгому пагорі, під яким в'юнилася мілка притока Марни. Попереду здіймався ще один пагір, менший і круглястий. І гатило наказав розіп'яти полотку саме тут. Можі й челядники заходились коло повстяного намету. Великий же князь, гукнувши боляр тисяцьких і соцьких, зійшов до річки. А дай ноброду, сказав він до свого старшого сина, косатого князя Данка, і той, приостроживши гнідого коня, забрів у річку. Вода сягнула коневі черева. Далі ж було міліше і міліш. Данко повернувся й спішився. Гнідий форка витупав передніми ногами, збиваючи воду, що лоскотало йому черево. Десь там, на залуччі притоки та другої річечки, що лишилася позаду за горбами, сідало сонце, великий криваве. Гатило довго дивився, поки воно сіло за невидимою звідси марною. Потому наказав вислати вперед стежів і дозірців комонних. Вишата метнувся виконати княжу волю, Гатило ж потяг коня за лівий повід, і заходився підніматись на пагруб, де вже стояла його велика повстяна полотка, крита зверху червленим шовком. Молодий жеребець, що його Богдан об'їздив не так давно сам, теж був сірий і яблукатий, як і всі коні великого князя Київського. Піднявшись на пагруб, не дуже стрімкий, але досить високий, сажнів 40 або 50 у вишки, гатило віддав коня отрукові і увійшов до полотки. Посередині на величезному перському килимі стояв незмінний князів-дерев'яний стілець. Гатило стомленно сів. Потім узняв гостроверху шапку з чорного ягнячого смужка, провів рукою по вже колючому, з позавчора неголоному тім'ї і, накрутивши темно-сивого оселеця на кулак, утупився поглядом у білу квітку килимай застиг. Усі, хто війшов до княжої полотки, боялися ворухнутись, бо Гатило думав нелегку думу тишу порушив перший між землі Руської Вишата Огнянич. — Вивідники! — сказав він, і гатило, мов би, прокинувся. — Речі хай йдуть сюди! Вишата привів двох мужів у брудних зеленкуватих корзнах. — Речі! — кивнув до старішого з них великий князь, між якого звали Лоськом, ступив крок уперед і торкнувся рукою м'якого килима. — Римляни йдуть сюди, княже! Завтра будуть підвечір або ж пообіді! Скільки їх є? Рать Еція, рать Літорія і рать Ромула, княже. Значить, усі суть окупилися, мовив Гатило байдужим голосом, бо в тому не було нічого дивного й нового. Та раптом аж скопився. Між Лосько сказав Із ними суть готи Теодорікові. Хто? Лосько незворушно повторив. Готи західні, княже. То лжає. гукнув князь тоді глянув на Вишату і розлютовано кинув йому в вічі. «Кого послав, єси, на вивіди? Теодорік мені клявся, що внизу у піхва!» Вишата розгублено мовив одне слово. «Гоати!» Він, бувши окремо від Гатила, не знав про його переговори з Теодоріком і не сказав князеві, повернувшись з облоги Генабума, що разом із римлянами бачив там готів. А це виявилося несподіванкою для князя. Гатило страшенно розлютився. Він повиганяв надвір усіх вельможів своїх і ходив по полотцю, мов у нього заболіли зуби. Вельможі стояли, стерлувавшись отдалік Гатилового намету, і пошепки обговорювали новину. Всі з лоба позирали на Велімира, Тодомира і ведемира, і на володаря численної дружини гепідів Ардарійка. Хоч вони були східними готами і досі вірно служили Гатилові, та готи в усі часи лишалися готами, і Теодорікова зрада була яскравим свідченням того. Ще невідомо, як поведуться вони, змушені воювати проти своїх кревних родичів в візіготів. Острогоцькі князі теж переживали, особливо ж Велімир і Ардарік – гатилові улюбленці, до яких руські князі та боляри ревнували свого володаря. Велімира гатил любив за його вірність, Ардаріка ж – за відданість і живий розум. Цілу ніч прибувало на гору сполчення руського князя, і тільки на світанку до Гатилової полотки війшов божівой. «Осі, смо, великі княже, сказав Чернегівський князь. Богдан Гатило, який цілу ніч не спав і лише в досвіда столив повіки, втомлено потер обличчя й нічого не відповів. Зі сходом сонця Вишата наказав укріплювати табір. Усі вози та мажари обозу було розіставлено величезним колом на горі і пощіплювано ланцюгами за колеса. Внизу ж, у підошві довкола гори, можі заходилися рити суцільний глибокий окип. Робота тривала цілий день, і коли надвечір прибули дозірці і повідомили, що римляни та візіготи наближаються, табір сполучення Руського був схожий на неприступну твердь. Гатило стояв коло своєї полотки з трикутним голубим прапорцем і ведмедем на ньому, що сяє від тріпотів у відблисках великого вогнища збоку і дивився на той бік річечки. Він уже знав, що римляни звуть її Мауріаком, горб на тому боці займався тисячами багать. Ецієві, певно, доповіли вивідці, що гуни стоять навпроти через річку, та він і не ховався. Мабуть, вирішив, що пропоновані йому гунами позиції цілком сприятливі для нього. Неширока, мілка річка, обабіч два досущ однакові горби гонь по 15 у перетині, і навіть відстань до річки між ними однаково – по 5 гонь. Єдина різниця полягала в тому, що за горбом, на якому розташувався табором гатило, здіймався ще один, довгий і вигнутий підковою до річки, оточуючи менший горб із трьох боків. Але його навряд чи можна було розцінювати як перевагу. І Гатило зумисне обрав це місце, щоб Ецієві не спало на думку відкидати пропоноване поле Бороні. І хоч на захід від Довгої Гори здіймалася ще одна маленька, така сама, як і горб, де стояв Гатило, і між ними на вигині річечки Мауріакому пролягала Драговина, звідки линуло голосне квакання жаб і крекіт нічного птаства, за ж і в римлян було на випадок скрути ще два горби – на всхід від першого витягався понад річкою один, а далі вже Руба до Маурякому, другий, удвічі більший. І за римським станом, як і за табором Гатила, теж протікала річка, заслін на випадок відступу. Ецій мусив оцінити таку великодушність із боку гунів. Гатило дивився на їхній осяяний вогнями табір і намагався уявити свого супротивника, якого знав ще молодим отроком. Тоді, літ тому сорок, Ецій був талим при дворі діда його великого князя Данка, старій стольниці Витичеві. Невже і він тепер постарів і посивів? Тоді си був хитрий в'юнкий і лірієць, а тепер став римлянином і римським патрицієм, якому сам імператор Валентиніан змовчував. І то мусило бути правда, бо ж Ецієва слава, непереможного водія легіонів, Бучала ще тоді, коли Богдан Гатило був молодий і навіть геть юний. «Палять!» – сказав, підійшовши до великого князя київського Вишата, і кивнув у той бік, де мерехтів багаттями римський табір. Гатило тільки кивнув, і старому конюшому було досить і того скупого поруху. Отже, князь уже не злостився на нього, а це головне. Вишата подав перевірити, як несуть сторожу вої руські на березі Мауріакому та на всіх вартах навколо табору. Гатило ж увійшов до своєї полотки, опустив завісу і дмухнув на поставець, підвішений до середньої сухи. Він заснув одразу, щойно ліг і вкрився легким полотном свого корзна, хоч голова кололась від болю. Далася в знаки вчорашня безсонна ніч і цілоденна біганина. Вранці, ще дашбог і на світ не благословляв, руське сполчення було готове до бою. Атилу кивнув своєму гудочникові, і той заграв сигнал готовності. В усьому величезному таборі, оточеному возами та глибоким ровом під горою, заграли труби-роги. З від римського стану їм відповіли бойовими кличами, але вони не кликали вперед. І коли на сході вдарило списами перше сонячне проміння, за річки прибуло троє латинян у скоряних панцирах, обкутих мідними бляшками, але без мечів і сулиць. Латиняни попросилися до царя гунів Аттіли. Богдан сказав упустити їх. Патріцій, Ецій, вождь усякого римського та готського сполчення зичить здоров'я тобі й твоїм воєводам, царю сказав молодий чорнявий латинець, певно високого звання. Хай вернуться його зичення на нього ж, відповів Гатило через тлумача костана. І о що молить Патрицій. Рече битися взавтра, царю, мовить той самий чорнявець. Пощо? Боринські й готські вої цілу ніч не спали, і буде нечесно, коли цар гуніва тіла скористає собі їхню муку. Гатило довго мовчав, тоді сказав Костанові. Речи їм, хай перекажуть своєму вождеві, руси ніколи не б'ють безорожного. І відпустив нарочити ход римського полководця. Він передбачав все. Заставши русів у вже готовому і міцному таборі, латини обов'язково намагатимуться відкласти День Великої Раті, щоби собі добре зготуватися, і передбачення справдились. Можам Руським і всім їхнім з'юзникам було дозволено ходити вільно, але бути приоружно і коней не розсідлувати. Вишаті Гатило сказав, «За малою гіркою по той бік болота постав заслін». Конюший негайно передав наказ великого князя, і в густих очеретах понад болотом причоїлося чотири сотні пішців і комонників. Гатило ще раз перевірив укріплення. Мав побачити востаннє все на власні очі – і довго стояв коло свого червоного намету з голубим пропорцем.